Enigma Otiliei, de George Călinescu Editura de stat pentru literatură și artă Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puțin înainte de orele 10, un tânăr de vreo 18 ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfinții Apostoli, cu un soi de valiză în mână nu prea mare, dar de sigur foarte grea, fiindcă obosit o trecea des dintr-o mână între alta. Strada era pustie și întunecată și, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, răcoroasă și vojnitoare ca o pădure. Într-adevăr, toate curțile și mai ales o grada bisericii erau pline de copaci bătrâni, ca de altfel îndopște curțile mare lui sat, ce era atunci capitala. Vântul scutura, după popasuri egale, coamele pomilor, făcând un tumult nevăzut și numai întunecarea și reaprinderea unui lan de stele, de-a trecătorului bănuia la că mari vârfuri de arbor se mișcau pe cer. Tânărul mergea atent de-a lungul zidurilor, scrutând, acolo unde lumina slabă a felinarilor îngăduia, numerele caselor. Uniforma neagră îi era bine strânsă pe talie ca un veșmânt militar, iar gulerul tare și foarte înalt și șapca umflată îi dădea un aer bărbăte și elegant. Fața era însă juvenilă și prelungă, aproape feminină, din pricina șuvițelor mari de păr, cei cădeau de sub șapcă. Dar coloarea măsliniei a obrazului și tăietura elinică a nasului corectau printr-o notă voluntară întâia impresie. Din chipul dezorientat, cum trecea de pe un trotuar pe altul, în căutarea unui anume număr se vedea că nu cunoștea casa pe care o căuta. Strada era pustie și lumea părea adormită, fiindcă lămpile de prin case erau stinse sau ascunse, în mari globuri de sticlă mată, ca să nu dea căldură. În această obscuritate, strada avea un aspect bizar. Nici o casă nu era prea înaltă și aproape niciuna nu avea cad superior. Însă varietatea cea mai neprevăzută a arhitecturii, operând în a zidarilor italieni, mărimea neobișnuită a ferestrelor în raport cu forma ascunda a clădirilor, ciubucăria ridiculă prin garandoare, amestecul de frontoane grecești și chiar ogive, făcute însă din var și lemn vopsit, umezeala care dezghioca, varul și uscăciunea care umfla lemnăria, făcea din strada bucureșteană o caricatură în a unei străzi italice. În apropierea mănăstirii și peste drum de ea, o casă cu ferestre înalte era încă luminată. În fața ei staționa o trăsură luxoasă cu doi cai albi, înăuntrul căreia dormea, cu capul în piept și cu hățurile în mână, un birjar gros înfășurat în tipicul veșmânt lung și încrețit de catifea. Tânărul ajunse cu greua lui valiză în chip de balercă, în dreptul ei, și după oarecare examen se opri lăsând puțin jos povara. Casa avea un singur cat așezat pe un parter scund, al cărui geamuri pătrate erau acoperite cu hârtie translucidă, imitând un vitraliu de catedrală. Partea de sus privea spre stradă, cu patru ferestre de o înălțime absurdă, formând în vârful lor câte o rozetă gotică, deși, deasupra lor, zidăria scotea tot atâtea mici frontoane clasice, sprijinite pe câte două mensole. La fațadă, acoperișul cădea cu o strea șinălată, Rezemându-se pe mensole despărțite de casetoane, totul în cel mai antic stil, dar mensole, frontoane și casetoane erau vopsite cu undei cafenim. cafenim. Zidăria era crăpată și scorojită în foarte multe locuri și din crăpăturile din fațada casei și trotuar ieșeau îndrăzneți buruienile. Un grilaj înalt și greoi de fier, ruginit și căzut puțin pe spate, dovedea, pe dreapta, existența unei curți în care se zărea prin întuneric atâta frunzii și atâtea trunchiuri, încât întinderea ei deocamdată nu se putea calcula, impresia trecătorului fiind totuși de pădure fără fund. Grilajul avusese o poartă mare cu două aripi, legat acum cu un lanț. O portiță mai mică nu mai era deschisă și pe aceea, luând ustacul în mână, intră tânărul, după oarecare chipzuială. Ajungând în fața ușii de la intrare, el se codi să urce cele două trepte de piatră și porni spre fundul curții spre a vedea dacă putea da de cineva în odăile de serviciu. Acolo putu să-și dea seama că partea de din dosa casei avea o înălțime mai mare decât a restului, parter și cat, formând două coridoare suprapuse cu geam lăc. Numai în catul de sus o lampă cu petrol ardea, restul mognea în întuneric. Tânărul se întoarse spre intrarea din față și medită un mijloc de a-și vesti prezența. Însă nu văzu prin apropiere nicio sonerie și abate în ușei se păru, cum era și natural, o absurditate. Într-adevăr, ușa de forma unei enorme ferestre gotice de lemn umflat și de de căldură sau ploaie și bubos de vopsea cavenie, se întindea la cele două trepte de piatră tocite în modul convexității până aproape sub streașină. Nici o perdea nu acoperea ochiurile de geam pline de un praf străvechi pe care se vedeau bine urmele picăturilor de ploaie și ale melcilor fără casă. Neavând alt chip de ales, tânărul apăsă clanța moale și dădu să tragă ușa. Dar spre spaima lui, ușa cea uriașă se mișcă aproape de la sine, căzând spre el cu un scârțit îngrozitor. Intimidat, așteptă ca lumea din casă, intrigată de zgomot, să năvălească jos. Dar nu se întâmplă nimic. Tânărul intra atunci, încercând să închidă cât mai bine infernala ușă și abia înăuntru făcu imitoarea descoperire că mânărul de os al unui probabil clopoțel interior atârna în sală dar nu îndrăznit să sune numai decât, într-atât în mira anticamera. Ea era de o înălțime considerabilă, ocupând spațiul celor două caturi la oaltă. O scară de lemn cu două suișuri laterale forma un soi de piramidă în vârful cărea un Hermes de Ipsos, destul de gracios, o copie după un model clasic, dar vopsi detestabil cu vopsea Cafenie, ținea în locul caduceului o lampă de petrol cu glob de sticlă în chipul unui astru. Lampa era stinsă, în schimb o altă lampă plină de ciucuri de cristal, atârnată de înaltul tavan, luminatul tulbure în căperea. Ceea ce ar fi surprins aici ochiul unui estet, era intenția de a executa grandiosul clasic în materiale atât de nepotrivite. Pereții, care spre a corespunde intenției clasice a scării de lemn, ale cărei capete de jos erau sprijinite pe doi copii de stejar, adulterări donateliene, ar fi trebuit să fie de marmură sau cel puțin de stuc erau grosolante încuiți și zugrăviți cu șablonul și cu mâna imitând picturile pompeiene și, în deosebi, profilul, prin naive stropituri verzi și roșii. Însă sistemul de perspective și festoane, în loc să fie tratat pe întregul câmp al anticamerei, printr-o optică falsă de zugrav, era tăiat în două secțiuni corespunzând fiecărui cat, indicând astfel, în chip supărător, lipsa de coeziune a planurilor. În sfârșit, tavanul limita prin zugrăvel ca se unui plafon roman. Acest sistem de decorație, precum și crăpăturile luni și neregulate ale pereților, dădeau în un aer de ruină și răceală. Tânărul, hotărându-se, în fine, trase de mânerul clopoțelului. Atunci, un fel de schierălăit metalic răsună de sus, ca în niște spații mari și goaleși, și ca în niște spații mari și goale cu ecou rău. Trecu un timp chinuitor pentru necunoscutul de jos, apoi Scara a început să scârții apăsat ca de o greutate extraordinară și cu o încetineală. Când provocatorul acestor grozave pârâituri fu jos, tânărul văzu mirat un omuleț subțire și puțin încovoiat. Capul îi era atins de o calviție totală și fața părea aproape spână și din cauza aceasta pătrată. Buzele erau întoarse în afară și galbene de prea mult fumat, acoperind numai doi dinți vizibili ca niște așchi de os. Omul, a cărui vârstă desigur înaintată rămânea totuși incertă, zâmbea cu cei doi dinți, clipind rar și moale, întocmai ca buvnițele supărate de o lumină bruscă, dar privind întrebător și vădit contrariat. Unchiul Costache, îndrăznit să deschidă gura tânărul, pe urmă intimidat cu întrebarea. Aici și domnul Constantin Georgiuanu? Bătrânul clipi moale din ochi, ca și când n-ar fi înțeles întrebarea, mișcă buzele, dar nu răspunse nimic. Eu sunt Felix, adăugă tânărul uimit de această primire, nepotul dumnealui. Omul spun, părut tot așa de plictisit de întrebare, lipit de câteva ori din ochi, bolborosi ceva, apoi cu un glas neașteptat de răgușit, aproape șoptit, duhnind atât un răspuns repede. Nu, nu, nu știu. Nu stă nimeni aici. Nu cunosc." Buimăcit, tânărul stătur locului nemișcat, așteptând o revenire asupra tăgadei. Dar bătrânul, după ce îl privi clipind cu acea deferență hotărâtă cu care îndemn pe un individ să plece, zise din fundul gâtlejului, Bună seara!" și porni iarăși în scârțâituri îngrozitoare pe scară. Tânărul puse mâna automatic pe mânerul valizei și ieșia amețit pe ușa gotică și apoi pe poarta ruginită trecut prin fața muscalului, care sforea mereu și porni dezorientat înainte. Uimirea liceanului va părea nu se poate mai îndreptățită, dacă vom ști cine era. Se numea Felix Sima și sosise cu o oră mai înainte în București. Se numea Felix Sima și sosise cu o oră mai înainte în București, venind din Iași, unde fusese elev în clasa a a liceului internat. Sfârșise liceul, trecând și examenul de capacitate, și acum venea în București la tutorele său, Costache Giurgiuveanu. Acest Giurgiuveanu, căruia obișnuia din familia ei zice unchiul, era cumnat al tatălui său care murise de un an. Doctorul Iosif Sima fost medic militar, apoi demisionat, nu mai avea de mult rude apropiate de sânge. Singura lui soră, soția lui Costache Giugiuveanu, cel căutat, murise și ea de mult. Văduviel însuși de vreo 10 ani, doctorul își ținuse băiatul mai mult în pensionate și în internate. După lungă boală plictisitoare, se stinse și el cu satisfacția că copilul e mare și cu viitorul oarecum asigurat. În afară de un oarecare depozit în bani, doctorul lăsa lui Felix o casă cam veche, dar solidă și rentabilă în strada Lăpușneanu. Pentru administrarea acestor bunuri, fusese indicat ca tutor, unchiul Costache, cumnatul său. De un an de zile, Giurgiuveanu reprezenta pe Felix în raporturile cu școala, plătea taxele semna în calitate de corespondent, iar Felix, la rândul lui, îi trimitea știri despre el. De altfel, relațiile acestea nu erau deloc pricinuite de simpla întâmplare a tutelei. Unchiul Costache și verișoara Otilia, care trecea în genere drept fata lui Costache, fuseseră întotdeauna numele cele mai pomente din casa doctorului Sima și socotite ca simbol al rudeniei apropiate. Felix nu văzuse pe Costache Giurgiuveanu decât cu mulți ani în urmă, ca copil, și tot atunci o cunoscuse și pe Otilia, care era o simplă fetiță dar în fiecare an scria la sărbătorile consacrate, și în alte câteva împrejurări unchiului Costache, întrebând ce mai face verișoara Otilia, iar Otilia scria unchiului Iosif, întrebând ce mai face vărul Felix. Tânărul fiu al doctorului și Otilia erau astfel în chip oficial, intim prin corespondență și desigur că dacă s-ar fi întâlnit, n-ar fi putut decât să continue și oral stilul familiar din scrisori. Zăpăceala lui Felix era dar explicabilă. Numărul casei îl cunoștea infailibil, iar în casă locuia unchiul Costache și verișoara Otilia. Rămăsese hotărât în urma unei corespondențe pe care o ținea, nu-i vorbă cu Otilia, că îndată ce va termina liceul, va veni la București în vederea continuării studiilor, urmând să locuiască la unchiul tutor în strada Antim. Îi vestise la vreme printr-o scrisoare și acum îi era dat să primească acest răspuns ciudat. Felix își cercetă bine memoria spre a vedea dacă nu cumva are o lipsă, dar lucrurile erau cu neputință. Acela era numărul. Căută mai departe vreun bis și s mai gândit la posibilitatea ca în curtea unghiului să fie mai mulți locatari. Știa însă bine că Giurgiuveanu era proprietar și nu închiria și un chiriaș de alminteri ar fi știut la cine stă. Mai mult muncit de ciudățenii acestei întâmplări decât de problema petrecerii nopții necunoscut, Felix mergea în neștire spre strada a Ionoaiei, când deodată o imagine se fixă în minte. Pe un carton mic, o fotografie vizit, în tonalitate ca spărăcită, înfățișa un om cu capul aproape depilat, cu ochii foarte proeminenți și cu buze groase, cu numai câteva fire negre rare, în loc de mustăți. Această fotografie, care se afla pe biroul tatălui său, îi deștepta în minte, nu știa de ce, ideea unui hoț de copii mici. Însă era sigur că fotografia reprezenta pe unchiul Costache. Omulețul de pe scara mult mai bătrân, era idoma moralmente cu unchiul din fotografie. Un fior necunoscut de experiență rea trecu prin sufletul candida lui Felix. Să nu vrea să-l primească unchiul, dar de ce? Fără îndoială că nu a lămurit bine. Poate scrisoarea n-a sosit și nu se așteptau să vină așa târziu noaptea. Totuși spusese răspicat. Eu sunt Felix. Cu îndoiala în suflet însă, hotărât, tânărul se întoarse înapoi și după o scurtă codire, intră din nou în curte și în anticameră și trase de blestematul clopoțel, care răsună pe sus ca un vas de sticlă sfârmat pe podele. După o așteptare chinuitoare, scara a început să scârție greu și bătrânul spân a apărut din nou cu ochii mirați. Ce e?" întrebă el în șoaptă ca și când nu l-ar fi văzut pe băiat. Glasul acestuia pierit de emoție și mai zvâgni cu violență în piept. Încercă să-și adune puterile, când o voce cristalină se auzi de sus. Dar papa, e Felix!" Felix privis spre capătul scării ca spre un cer deschis și văzut în apropierea lui Hermes cel vopsit ca feniu, un prelung și tânăr de fată, încărcat cu bucle, căzând până pe umeri. Atunci, bătrânul, ca și când totul s-ar fi petrecut în modul cel mai firesc, fără nicio lămurire asupra atitudinii dinainte, clipind molatic din ochi, cu aceeași duhoare de tutun și același glas fără acustică, zise lui Felix Sima, Iași jamantanul și vinosus sus, urcarea amândoi pe scara părăitoare și se găsiră într-un soi de antreu pe care tânărul nu a avut să-l examineze, rămânând totuși cu sentimentul că mobilele erau toate acoperite cu niște cămăși de materie fumurie. Fata, subțiratică, îmbrăcată într-o roche foarte largă pe poale, dar strânsă tare la mijloc și cu o mare coleretă de nantelă pe umeri, îi întinse cu franchețe un braț gol și delicat. Felix se strânse mâna și a avut o clipă impulsiunea de a o săruta, însă fata i-o trase cu mult înainte de a lua o deciziune și o trecu sub brațul lui stâng. Ce bine îmi pare, ce bine îmi pare!" zise ea volubil. Că ai venit! Eu sunt Otilia!" Apoi, părându-i se că tânărul nu reacționează destul de călduros, întrebă, întorcând fața spre el. Oare nu-ți pare bine?" Ba da!" Răspunse sfios Felix, contrariat că nu vine nimeni să-i din mână. Condus de Otilia și urmat de bătrân, Felix intră într-o odaie foarte înaltă, încărcată de un fum des și înțăpător de tutun ca o covertă de vapor pe Marea Nordului. În mijlocul ei, la o masă rotundă prevăzută cu o lampă mare de petrol cu glob de sticlă mată, se aflau, într-un joc de table, trei persoane care, la deschiderea ușii, ridicară capul în felurite grade de curiozitate. Erau două femei și un bărbat. Bătrânul mese și ca un rămas gol de lângă ceilalți, în vreme ce Otilia conduse pe Felix de-a dreptul la masă, prezentându-l. E Felix!" zisea, oprindu-se în fața bărbatului care tocmai aruncase zarurile. Acesta ridică numai decât capul și întinse mâna. Era un om cam de vreo 50 de ani, oarecum voluminos, totuși evitând impresia de exces, carnos la față și rumen ca un negustor, însă elegant prin finețea pielii și tăietura englezească a mustății cărunte. Părul rar, dar bine ales într-o cărare care mergea din mijlocul frunții până la ceafă, lanțul greu de aur, cu breloc la vestă, hainele de stovă fină, parfumul discret în care intra o nuanță de tabac, toate acestea reparau cu desăvârșire, în apropiere, neajunsurile vârstei și ale corpolenței. Pascalopol se recomandă el cu o ceremonie care trăda creșterea lui aleasă, reținând ceva mai mult mâna tânărului intra sa, spre a-l examina. Îl privi fără excesivă cordialitate, chiar cu o arecare umbră de ironie îndepărtată, însă cu o politețe grabnică, respectuoasă. Va să zic că dumneata ești, Felix, de care ne-a vorbit atâta domnișoara Otilia. Este băiatul doctorului Sima de la Iași, completă în șoaptă bătrânul, frecându-și mâinile cu un râs prostesc. Da, da, da. Părând a căuta în memorie și cu un zâmbet grațios care îi descoperi o dantură bine reparată, abandonă ușor mâna tânărului. Otilia opri pe Felix în fața femeii mai mature. Era o doamnă cam de aceeași vârstă cu pascalopol, însă cu părul negru pieptănat bine într-o coafură japoneză. Fața era gâlbicioasă, gura cu buzele subțiri, acre, nasul încovoiat și acut, obrajii brăzdați de câteva cute mari, acuzând o slăbire bruscă. Ochii erau bulbucați ca și aceiai bătrânului, cu care semăna puțin și avea de altfel aceeași mișcare moale a ploapelor era îmbrăcată cu o bluză de mătase neagră cu numeroase cerculețe strânsă la gât cu o mare grafă de os și sugrumată la mijloc cu un cordon de piele în care se vedea prins de un lănțușor urechea unui cesuleț de aur. Doamna care juca table cu pasca în vreme ce ceilalți o priveau, ridică o față scrutătoare și examină din cap până în picioare pe Felix, ridicându-și în același timp, cu multă demnitate, mâna spre a-i fi sărutată. «Hm!» spuse iarță gos și cu un glas răgușit în forte. Dar ieși flăcă un lege. Intre la universitate. Aglaie, lămuri bătrânul cu același supărător glas tins, însoțit de râsul fără rost. Da, se miră sumbru doamna și își continuă jocul cu pascalopol. E tanti Aglaie, sora lui papa, explică Otilia lui Felix văzându-l cam nedumerit. De unde să mă cunoască? întreba Aglae. Când a murit măsa era numai atât. De atunci nu l am mai văzut. Tu ți-l amintești, Aurico? Rușina de bruscheța expresiunii măsa și de familiaritatea cu care oameni aproape străini vorbeau de familia lui, Felix privi sfios la acea pe care o chemau aurica. Era o fată cam de 30 de ani, cu ochii proeminenții ca și aia glaie, cu fața prelungă, sfârșită într-o bărbie ca un ac, cu tâmple mari, încercuite de două șiruri de cozi împletite. Ședea cu coatele pe masă și cu capul între palme, privind jocul celor doi. La apropierea lui Felix, ridică ochii fixând cu avidă curiozitate pe tânăr și întinzându-i la buze o mână arcuită. E verișoara Aurelia", comentă Otilia. Lui Felix numele acestea îi erau cunoscute, dar nu-și amintea să mai fi văzut vreodată persoanele. Îl supără de altfel grozav ridicula valiză pe care o trecuse în mâna stângă, neavând răgazul să o așeze undeva. Otilia, sfârșind prezentarea, părăsi brațul lui Felix și se rezemă de scaunul lui Pascalopol întrebând Cum merge?" Prost, domnișoară Otilia!" Zise acesta, întorcând un cap galeș spre speteaza scaunului său. Rămas singur, Felix căută o scăpare din această ciudată situație și se retrase spre fundul odăii unde, în semi-obscuritate, se zărea o canapea de pluș roșu. Văzându-se, uita de toți, își lăsă în sfârșit valiza în jos și se așeză. tu se apropiată, îl făcu să tresară speriat. Abia atunci observă că, în apropierea sa, la o măsuță se mai afla un om. Un bărbat în vârstă cu papuci verzi în picioare și cu o brobadă pe umeri, țintind atent. Avea stă pleoștite și un mic smoc de barbă. Individul ridică asupra lui Felix niște ochi grozav despălăciți și lăsa apoi asupra măsuței fără să scoată o vorbă. Abia după ce se mai adaptă obscurității, Felix constată cu surprindere că domnul cu broboadă broda cu lună de felurite culori o bucată de etamină întinsă pe un mic gherghef. Proaste zaruri, bombănia glaie. Apoi, după o pauză, dar Costache, la cine o să stea băiatul? Dar Costache, la cine o să stea băiatul? La noi!" explică Otilia. Ședea acum cu o coapsă pe marginea fotoliului bătrânului, jucându-și ca o pendule piciorul în vreme ce mâna stângă îmbrățișase capul vădit mulțumit al acestuia. Așa?" se mira Aglae. N-am știut. Facea zil de orfani." Dar Felix a revenitul lui!" protestă Otilia. Nu-i așa, papa?" Are!" bolborosi Moș privind ca un protejat în ochii Otiliei, care îi scutura un fulg de haină. Atunci faceți pensiune!" Continuă implacabil Aglae." O să aibă Otilia cu cine se distra. Ce zici Pascalopol?" Pascalopol își mușcă puțin buza de sus, cam schimbat la față, dar lovind le răspunse conciliant. Așa ești, dumneata, coana, glaie, malițioasă." Otilia sărise acum de pe scaunul lui Moș Costache, pe acela lui Pascalopol, pendulându-și aici piciorul. Această prezență a avut efecte tonice asupra jucătorului, fiindcă a început să manevreze cu mai multă vigoare. După câteva mutări repede își retrase mâinile, notificând cu un râs sonor de un gras. În golinie. În vreme ce Aglaia reîntocmea jocul, Pascalopul contempla pe Otilia. Aceasta îi potrivea acul cu perlă din gravată, îi scutura ușor umerii privindu cu o grațioasă maternitate mereu adărnată pe marginea scaunului. Deodată, privind spre mâinile albe și încărcate de inele ale lui Pascalopul, se entuziasmă. Vai ce inel frumos, nu l-a mai văzut! Inelul în chestiune era petrecut pe degetul cel mic al mâinii stângi, cam spre vârful lui, deși degetul era destul de fin. S-ar fi părut că bijuteria nu era pe măsura proprietarului și era pusă acolo numai spre păstrare. Era un inel simplu, însă cu un foarte frumos safir, încadrat într-un număr de mici perle, ca un miez de floare între corole și apoi elegant strâns câteva foi de aur. Pascalopul îl scoase cu o grabă extraordinară și îl întinse Otilii, rugându-o cu toată afecțiunea teatrală pe care un om maturie în stare să o pună în glas. De rog să-l iei! Otilia îl așeză pe inelarul mâinii drepte și, ridicându-și brațul subțire în dreptul lămpii, se exaltată. E superb! Apoi trecu lângă bătrân, sub ochii căruia îl pusese, îmbrățișându-i umărul cu mâna stângă. Nu-i așa, papa?" Bătrânul privia avit cu ochii lui bulbucați și, din busele sale groase, emise invitația șoptită. Ial, ți-l -ți Prin ochii aglaiei și aia urichii, trecură fulgere scurte. Nu-ți e rușine, Costache, lăsați omului inelu! Poate e vreo amintire. În loc de orice protest, Otilian întinse inelul lui Pascalopol. Acesta însă îi prinse mână. Te rog să-l iei pentru dumneata l-am adus, Dar am uitat. Mi-ai vorbit de safir ca de un porbonior al dumii tale. Zicând acestea, Pascalopol îi strecură inelul în deget și, ținându-i brațul, îl sărută în apropiere de cot. Ascultă, Pascalopol, izbucnia iritată. Joci sau nu joci? Văd că te zbenguiești cu fetele. Simioane, strigă ea apoi aruncându-și ochii spre fundul odăi. Tu ce faci acolo? De ce nu te duci să te culci? Omul cu brobadă și mic barbișon, care broda și scruta din când în când pe Felix, scoase un scurt mormăit. Zarul începură din nou să cadă. Părăsit de toți, obosit, Felix examina modul în care căzuse. Otilia îl surprinsese de la început și n-ar mai fi putut spune ce sentiment nu trea față de dânsa, dar simțea că are încredere în ea. Fata părea să aibă 18-19 ani. Fața măzlinie, cu nasul mic și ochii foarte albaști arăta și mai copiloroasă între multele bucle și gulerul de dantelă. Însă, în trupul subțiratic, cu oasele delicate de ogar, de un stil perfect fără acea slăbiciune subtă și pătrată a urediei, era o mare libertate de mișcări, o stăpânire desăvârșită de femeie. Moș Costache o sorbea umilit din ochi și râdea din toată fața lui spână când fata îl prindea în brațele ei lungi. Fata avea, era limpede toată inițiativa și Costache era un simplu satelit al voinței ei. Însă Otilia nu făcea niciun gest care să pară îndrăzneț, nu scotea nicio o vorbă nechipzuită. Totuși, pe Felix, familiaritatea ei, oricât de copilărească cu Pascalopol îl nemulțumi. Lui Felix, apariția Otiliei îi dădu un sentiment inedit, de mult presințit. Nu avusese până acum nicio intimitate cu vreo femeie. Mama sa murise de mult de când el era în școala primară și nu avea atunci a destulă complicație sufletească spre a o cunoaște mai bine. Ea era o fire bolnăvicioasă și iritabilă și stătea mai tot vremea întinsă pe o canapea în citind câte o carte deschisă, strigând și poruncind slujilor prin ușa între deschisă. Cu multe săptămâni înainte de a muri, ea dispăruse de acasă și Felix înțelegea acum că doctorul Sima, tatăl său, o internase în vreun sanatoriu. Doctorul mânca la masă, împreună cu copilul, sumbru, fără să scoată o vorbă, mângâind numai la plecare băiatul pe păr și întrebându-l dacă e bine și n-are nevoie de ceva. Într-o seară, doctorul Sima, după o lipsă de o zi întreagă, în care slugile se purtară față de Felix cu o ciudată stimă compătimitoare, veni palit și obosit îmbrăcat în negru. Îl chemă grav pe Felix, îi cuprinse amândouă mâinile între ale sale și vorbi astfel Felix, ești destul de mare și de cuminte ca să-ți spun o imensă veste tristă Mama ta n-are să mai uie niciodată acasă, mama ta s-a prăpădit Doctorul îngălbeni și mai tare la solemnitatea propriilor lui cuvinte și strânse puternic mâinile copilului spre a ocruti zbucnirea dar vestea era prea tare pentru experiența sufletească a lui Felix. El înțelesese doar atât că ceva foarte neobișnuit se petrecea în casă și lăsă capul în jos. Doctorul continua. Mâine, când te duci la școală, spune domnului institutor că n-ai să mai vii. Vei merge într-un pensionat. Toată noaptea, Felix fu chinuit de o agitație nemai avută care îi sfârmă somnul. Nu era nici durere propriu-zisă, nici frică, ci acel zbucium al necunoscutului pe care la ai în dinaintea plecării pentru totdeauna într-o țară îndepărtată. A doua zi, intră în clasă cu mâna îndoliată și se așeză în bancă cu pelerina pe el, în așteptarea numai a institutorului. A muri mama mea," explică el, colegului de bancă, intrigat. A murit mama ta?" Se mira acela ca de un eveniment onorabil." Da." Lui Sima mai a murit mama lui! strigă pițigăiat colegul de clasă. Copiii se strânseră în jurul lui Felix privindul l cu mare curiozitate. Și acum nu mai vine la școală? Nu. Copiii erau prea mișcați să încerce vreun sentiment de compătimire. Ei erau doar izbiți de acest privilegiu al lui Felix de a nu mai veni la școală. Când intră institutorul, un om de treabă, stors la față, care își ridica mereu pantalonii prea lungi, copiii lămuriră în întrebați: Domnule, lui Si mai a murit mama lui! Institutorul își împreună mâinile sincer emoționat și se apropie de banca lui Felix în vreme ce copiii, în loc să se ducă la locul lor, făcu să răcerc în jurul băncii eroului. Ce spui, bietul băiat, ce nenorocire! Și acum nu mai vi la noi? Nu, îmi pare foarte rău. Ce nenorocire! Lui Sima privirile acestea respectoase ale tuturor îi altera sentimentul de tristețe care sta nelămurit în adânc și îl prefăcut într-un soi de mândrie de a fi obiectul de atenție al lumii. Institutorul îl mângâie Poate că te așteaptă tatăl tău Să-i spui domnului doctor Sima că regret foarte mult Așa, drăguță Și institutorul întinse mâna lui Felix și îl conduse cu atenție la ușă Cum conduci un paralitic Copiii urmăriră pe Felix cu o admirație nemaipomenită Fără umbră de durere Felix însuși îl privi mut Atât de cuprins de noutatea situației lui Încât acest sentiment nu mai avea niciun nume Abia cu câțiva ani mai târziu, văzând pe alți colegi trecând pe drum cu mamele lor, Felix a început să mediteze asupra sentimentului care nu se născuse, fiind întrerupt la o vârstă nepăsătoare. Cu fotografia mamei sale înainte, el încercă să reconstruiască un sentiment pierdut, interpretând veche amintiri. Din păcate, era prea târziu. Fotografia rămânea unei ființe îndepărtate, pe care abia o cunoscuse.